Hører hovedalder, spår på støj. Ja, tak. Og hoved, hæt du dem. står de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 Men først skal vi have præsenteret dagens gæster, og det gør vi selvfølgelig ved at gennemgå deres CV. Oscar, velkommen til. Tak for det. Du er 25 år og har arbejdet som køkkenassistent, inspektør, eventassistent og afviklingsleder. Det har du for et stort cateringfirma i en ølbar, og så har du også været med til at stable en helt ny festival på benet, som blev følt sidste år. Og så har nu arbejdet i branchen i 6 år og 7 måneder, som du skrev til mig, hvilket jeg synes var ret cute, at det var så detaljeret, for det minder mig lidt om dengang, man var syv år gammel og sagde, at jeg er syv og et halvt. For det der halve år var ret vigtigt. Men øhm, Arme, er du stadig i branchen? Nej, jeg, øh, jeg fandt lige min... Øh, for lige at redde mig selv med de der seks år og syv måneder, jeg fandt det jo, fordi jeg blev rigtig rigtig LinkedIn-haj. Der kan man jo se i dag, ikke? Åh, oh, klart. Så du var ja. lige en der og læste igennem, inden du sendte det til mig? Fuldstændig. Det er jo ikke noget Off by heart, altså. Det kunne godt være, at det, det var noget, man var så stolt over. Men også sådan, de der syv måneder er så vigtige, så jeg bliver nødt til lige at have dem med. Ja, nej, men det var det ikke. Men øh, gode, seks, seks, syv, seks og et halvt år -agtigt. Det kommer vi ind på senere i programmet, hvor vi ligesom skal gennemgå hele det her, I to I har arbejdet med. For vi har nemlig også en nummer to med i studiet i dag, og det er dig, Nicolaj. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Du er 30 år, arbejdet i event- og festivalsbranchen i 7-8 år. Du har haft stillinger som festivalsleder, projektkoordinator og afvikler. Og så har du arbejdet for nogle af de samme steder, som Oscar også har, og øh, så nogle andre og lidt øh, kendte Ældre festivaler end den festival, der blev født sidste år. Og er du stadig i branchen? Det er i hvert fald. Jeg arbejder stadig for, for åben bryggeri som eventkoordinator, og som, som jeg også laver festivalen O'Days, days hvor jeg sidder som operations manager. Det lå meget fængselt. Det er det overhovedet ikke. Det er bare ham, der fikser alle andres problemer. En, en fix o ja, En en en fikser-koordinator. Ja. Hvordan kommer man egentlig ind i den her event-afdeling-branche? Altså, er det en uddannelse, man tager, eller er det bare at arbejde sig op igennem her? Ked? Der er en uddannelse på i Roskilde, øhm, hvor man kan læse det, der hedder Leisure Management som ligger rigtig meget op af, øh, hvad det vil sige, projektledet, et event eller et større arrangement. Øh, jeg kom ind af det igen, en helt anden dør, men det kommer vi sikkert ind på senere, kunne jeg forestille mig. Man ikke. Ja. Øhm, fordi at øh, nu skal jeg høre her, det lå måske lidt op i min intro, at vi netop skal snakke om øh, festivaler, fordi jeg ved ikke med jer, men når vejret er så godt, som det har været dag, og der er skyfri himmel af 24 grader og kæmpe var, så får jeg jo lyst til at bestille den dyreste vodtkamartedrink i en plastikkop, der næsten koster lige så meget, som drinken gjorde, og stå på en festival, mens jeg sender min live-lokation til alle mine venner og skriver, hvor er du i tekstbeskeder, fordi der ingen dækning er. Og i og med, der jo faktisk ikke er så lang tid til, at jeg skal stå og optage alle koncerter og smide det op på min Instagram-story, så tænker jeg, at det var oplagt lige at dykke ned i festivalskaninhullet, fordi den kender jeg overhovedet ikke noget til, andet end det bare at være festivalsstiltager. Så lad os komme i gang med dans program. Okay, jeg har simpelthen så mange spørgsmål, at jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal starte hen, for jeg aner intet om den her branche overhovedet. Så jeg tænker, at lad os lige sætte nogle rammer for, hvordan det er at stable en festival på benene. Så og jeg skal lade mig starte med dig. Hvad har været overraskende svært ved at skulle afvikle et så stort event? Uff, uh, der er mange ting. Det er jo øh, altså, det er et kæmpe monster. Uh. Altså, Uli Nikolaj, så har jeg, jeg blev kastet sådan lidt ind i det, øh, ved at øh, jeg startede hos Open Og så øh, var det ligesom en, øh, en lille projektdrøm, de havde på længere sigt. Øh, nu kaldte jeg det projekt, det kan vi nok godt øh, blive enige om, er lidt større. Men øh, så det, det var egentlig bare en masse øh, kontakter og start fra nul, og så bare finde ud af, hvad alle andre gjorde. Altså, hvor, hvor lang tid tager der, før man får ideen omkring, at man gerne vil lave en festival, til man faktisk har den stående på benene? Eller hvor lang tid tog det for jer? Det tog ret lang tid. Øh, altså, nu tror jeg, øh, ham, øh, ham chefen, som ikke er her i dag, men han, øh, han havde drømmen ret længe. Øh, men det er jo både et økonomisk spørgsmål, og... Altså, har man ressourcerne, og øh, er man in-house stærk nok? Øh, så jeg tror egentlig, at... Øh, altså, nu synes jeg, Open fik det klaret rimelig hurtigt. Øh, <laughs> I hvert fald i, hvad, hvad jeg ved af, men, øh, men det starter tidligt. Altså, man skal gå hurtigt i gang, ikke? Men Nikolaj, du har jo været lidt mere inde over det her, så vidt som jeg forstår, er det korrekt? I hvert fald den sidste etape, vil jeg sige. Jeg har jo, jeg, det, er jo, det er jo mit erhverv. Det har jeg, jo, jeg har jo arbejdet med det i 6-7 år. Så, så for cirka et år siden, et år til andet siden, der blev jeg jo hyret ind til at øh, få den op at stå sammen med vores produktionsselskab. Øhm. ved du hvor mange år de har haft det her på tegnebrættet? eller var det sådan en god bodega hvor man lige tænkte kunne det ikke være fucking fedt at lige at en festival øh, jeg tror ikke det har været en decideret bodega brandet men ligesom som også var inde på så det, det var en en, en spæde idé der, der startede selv da bryggeriet startede Fordi bryggeriet er et oplevelsesbaseret bryggeri så jo vi laver sindssygt god øl eller åben laver sindssygt god øl men det hele har ligesom handlet om at lave en verden rundt om øllen hvad er det rent faktisk øllen skaber det er det her fællesskab og hvad er der endnu mere fællesskab det festivaler mm -hmm. øhm, Så det var egentlig der Ideen kom fra, tror jeg øhm, Alle de steder åben har Bare i København og Aarhus Og øh, Roskilde med Gustavs Hvid Der handler det også om, hvordan der ligesom bliver skabt et rum Til ligesom at drikke øl og møde nye bekendtskaber Og møde fremmede mennesker Og nyde ølene selvfølgelig øhm, Og det var det samme med ideen med festivaler Fordi at hvis der er noget en festival kan, så er at samle folk Ja, jeg tænker da, at det er en ret god storyline, hvis man gerne vil ud og sælge noget, ligesom at lave et helt univers omkring det, altså uden at gøre mig til ekspert på det, men jeg føler da, at jeg har set nok løvens hule til at vide, at de her investorer altid gerne vil høre sådan, hvor kommer du fra, hvad er din historie, altså så jeg tænker, at det giver dig meget god mening, ligesom at lave et univers op om den her øl. Men skal du være lidt inde på det før omkring den her økonomi. Altså, jeg har jo en eller anden idé om, at der ikke er nogen penge i at lave festivaler. Overhovedet, er der det? <coughs> altså, jeg, nu skal jeg ikke uh, udtale mig om, <laughs> hvad de fik på bundlinjen, fordi der var jeg, der var jeg faktisk videre. Uh, jeg, var, jeg var med til at starte ideen op sammen med sådan en kerne af, af fem mennesker, mm -hmm. uh, hvor jeg, uh, jeg havde ikke nogen erfaring. Det havde de egentlig heller ikke. Så som Nikolaj sagde, så startede det med, at vi fandt ud af, at vi var ret gode til at samle folk til egentlig bare en øl og så fandt man ud af, at måske man kunne gøre det lidt større. Øhm, så altså, det kræver sindssygt øh, stor økonomisk backing, øh, og jeg tror, der er sådan en, en storyline på, at, at en festival er ikke rigtig en god forretning de første mange år. Men er det sådan noget 10 år, eller 5 år, eller 30? Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, det kommer an på, hvilken økonomisk... Øh, øh, øh struktur, man ligesom arbejder ud fra. Nu har jeg for eksempel arbejdet for Distortion, og de har jo i mange år lavet en gratis gadefest, hvor publikum de bare møder op på gaden, mm -hmm. og så støtter de forhåbentlig med godsøjen i barn, men hvis de ikke gør, så er det jo sindssygt mange udgifter og ingen indtægter. Hvor Odays, det var en lidt anden model, det var, hvor man gerne vil cater til den kvalitetsbevidste københavner, som gerne vil betale 60-80 kroner for en fadel, så, så, så der er selvfølgelig forskellige måder at drive en festival på, ikke? Så, så, så uden at sige for meget, så, så gik det jo så godt, at vi laver et år til. Ja. Men, men det er helt klart, en, en, du skal ligesom tænke dit publikum, og hvordan kater du for, du for det publikum godt nok, samtidig med, at de også betaler nok til, at det bliver en gave næste ja. år? Altså, jeg, jeg kan jo sige, at jeg var ude på O'Day sidste år, øh, og var... Virkelig positivt overrasket. Jeg anede slet ikke, hvad det var. Jeg havde brugt 500 kroner på at købe en enedagsbillet, eller hvad det var, det kostede. Og jeg synes, det var et fucking nice sted. Jeg tænkte også, at jeg skal stede igen i år. Men noget, som jeg også lavede mærke til, da jeg var derude, det var, at der måske var mere plads, end hvor mange mennesker der var. Altså, jeg ved ikke, hvor meget I kan komme ind på det, men... Er der nogle regler for, hvor mange billetter man skal sælge, og ved I, hvor mange billetter I solgte? Altså, der, der er ikke rigtig et, et snit. Altså, der er måske en eller anden, der sidder på pengepunkten, som tænker, Uf, hvis vi ikke når over det her på et vist øh, timeline-tidspunkt, så, øh, så kalder vi den. Æh, det, er, det, det synes jeg også, man havde en overvejelse om i processen, men... Øh, Altså, det, er jo, det, er det, det er jo det, der er svært ved en festival, og generelt bare udendørs arrangementer. Altså Hvis det regner helt vildt meget, så, så kan man jo ikke regne med, at en københavner for eksempel vil komme ud, hvis de bor lige i nærheden. Mm. Øh, og det samme med, hvis der er 30 grader, øh, så, så, så kan det, kan det er, være, at man øh, bliver i skyggen. Ikke? Ja. Øh, så... støvskyer, når man går. Og... Ja, præcis. Det er en vild plads derude, ikke? Men... Øh... Nej, altså, altså der, der, man håber, og så øh, får man jo også bare alle til på en eller anden måde at være ildsjæle, fordi at man også så gerne vil det, og det er så sjovt, og man inviterer sine venner og sådan noget. Så. Um, Neolaj, du var jo inde på, at du også har haft noget med distortion at gøre, og det er virkelig noget, jeg har undret mig over. Nu ved jeg jo, at distortion sidste år prøvede at lave noget nyt, omkring, at de ligesom lavede nogle lukkede afdelinger, hvor det kostede penge at komme ind på, for ligesom at fjerne folk fra gaderne, så vidt som jeg har forstået, det var slet ikke mit indtryk, at folk blev fjernet fra gaderne sidste år overhovedet. Altså, er der penge i at lave det stovsind? Øh, det er et godt spørgsmål. Øh, altså, der er jo nogen, der sidder og laver det fuldtid. Så jo, selvfølgelig er der en eller anden form for penge i det. Så der er, det er nogen, også... der sidder og laver det hele året rundt? Da jeg arbejdede der, så sad jeg fuldtid på at lave gadefesten. Nå, vildt. Æm, men, men det skal jo så også siges, at det står jo også støttet af nogle fonde, som for eksempel Københavns Kommune og Tuborg og Tuborgfonden osv. osv. Men ved siden af det, så har det også været en, en, en økonomisk givende situation for dem, at de ligesom er blevet nødt til at gentænke gadefesten. Så ideen med de her lukkede områder, nu arbejder der ikke mere, men ideen med de lukkede områder, det er jo ligesom at drage den vilde gadefest, som har skabt så meget støj og Øh, nabogener, at man ligesom har taget dem ud i nogle lidt ubeboede områder som for eksempel Kødbyen eller DGI-byen mm -hmm. og så laver man nogle lidt større scener, nogle lidt vildere scener, og så ved på Istegade i år for eksempel, der laver de en 200 øh, meter lang langbrugsmiddag øh, og tager hele Enghavparken bliver til sådan en distortion, så det er jo nogle lidt Nej, nye initiativer, som der har været i gamle dage som de ligesom putter mere fokus og energi i hvad tænker Københavns Kommune egentlig med, at de er med inden over det store For jeg synes at hvert år, når det bliver afholdt, så hører man ikke andet om, om hvor sure beboerne er omkring, at folk står og hopper på deres biler og hænger sig i, øh, i lygtepæl, som var det Fugge for Djunglebogen, linjært. <laughs> øh, jo, det, det, altså, da jeg arbejdede der, så kommer der rigtig mange af sådan nogle klæder. Og de fleste klæder, det var, jo, det var jo festivalgæster, der havde tisset i opgangen. Mm. Så den er, jo heller ikke, den er jo heller ikke sjov at få. Og det var også noget, der er sindssygt svært. Men jeg, altså, jeg tror, de stadig gør det faktisk. Men de har jo lavet et initiativ med Københavns Kommune, hvor, de, hvor Distortion rent faktisk betaler rengøringsfirmaer for at komme ud. Så en privatperson kan tage fat i Distortion og sige, hey, der er blevet tisset på anden sal, og så kommer Distortions rengøringskrew ud og fixer det. Ja, det er sgu da meget nice. Ja. Det er en meget god ting. Men, historie, øh, øh. men i forhold til det, du snakkede om før, det der med, sådan, hvor meget plads der er. Og sådan, jo, der var rigtig meget plads på Odeas sidste år. Øhm, det skal så også siges, vi prøvede jo at vi brugte til et lidt andet publikum end Distortion, hvor at sådan en, en huskeregel det er, at man cirka øh, regner med 2 kvadratmeter. Det er sådan en festivalregel. 2 kvadratmeter per person. Okay. Hvor til Odeas, der tror jeg. Før vi tegnede pladsen, så tænkte vi sådan, okay, hver person skal i hvert fald have 3,5 til 4, øh, sådan rigtig hardland catering, øh, folk skal gå og have det lækkert. Hvor mm. til Distortion, der er det jo en, altså en halv kvadratmeter måske, fordi man gerne vil have den der pakket fornemmelse, ikke? Skal vi helst stå oven på hinanden? Man skal helst stå oven eller ikke på lygtepæler. <laughs> <Yeah>, men, men, <laughs> men det er mere det der med, man, man vil jo gerne til Distortion, der vil man jo gerne vende op og ned på det hele. Det skal jo ikke være der, hvor vi tager bussen, det skal være der, hvor vi ser en DJ op i et stilags, eller mm. et Øhm. Noget, af, uden at jeg nogensinde har været på Burning Man, men så fik jeg sådan et Burning Man vibes ude på 8 fordi der var sådan et ørken over det, fordi der ikke var særlig meget græs og det her. Også fordi lige sidste år, der var der, hvad der føles som 45 grader, og bare og sol. Og så alle de her scener, der er på 8 er jo enormt smukke lavet. Altså, er der, det virker som om, at der er nogle øh, sådan artister og kunstner, der har lavet de her scener. For jeg ved, til hovedscenen, der er der sådan en, dobbelt scenestillag, så man kan komme op på næsten første sal, og der var noget, jeg kaldte drivhuset. Altså, hvem er det, der laver de her scener? altså, vi har en, øh, eller der hvor, på Åben, der havde, havde har de i hvert fald en rigtig, rigtig, rigtig dygtig øh, design-kreativ øh, tilgang til alt fra deres dåser til, hvordan det ser ud på Åbens lokationer, øh, også inde i, inde i det nye, de lige har bygget øh, noget ved Slagthusgade, men også, så var det ligesom noget, der afspejlede på festivalen, at jeg tror, det er vores direktøren der. Han, øh, han, havde, han havde været på nogle festivaler rundt omkring. Hvad hedder den der i Spanien der? Premier Være måske? Et eller andet. Han været, hvor der var nogle vilde scener, hvor man ligesom følte, at den her scenekonstruktion, der overhovedscene, den ligesom omringede publikum, så man ja. kunne stå nede. Og så var det en 3D, eller sådan 360-graders oplevelse, at du kunne stå nogle bag der og du kunne se ud over hele København, oppe fra første sal, som du sagde der. Og det må være helt vildt op fra scenen også at kigge ned, på mm -hmm. et rundt publikum, ikke? Ja. Yeah. Og det samme med, med, med drivhusene, det var inspireret fra, var det Degmantel, tror jeg, øh, hvor det var sådan en, en festival i Holland, tror jeg, øh, hvor at, de også bare har sådan en, et drivhus fyldt op med planter. Yeah. Og så står du bare inde i sådan en, tropiske regnskov af en eller anden disco-vibe, eller... Altså, det var helt vildt. Hvor mange mennesker arbejdede egentlig for at få stablet for eksempel OD op på benene Altså, hvor mange mennesker er involveret her? Øh, ja, jeg var fuldtid, og du blev hyret ind deltid af mig, efter du var stoppet øh, Så det var også to, der sådan sad på den, og så var der en, en, en anden person med, øh, en vores øh, CEO, tror jeg, det hedder, og så direktøren selvfølgelig for Åben og så var vi design-teamet, så sidste år, der var vi små 6-8 mennesker eller sådan noget. Det er virkelig ikke øhm, mange mennesker. Men det skal jo så sige, så var der også et produktionsselskab, som også var med ind over. Så sådan, vi, vi sørgede for det meste koordinering og sådan for det hele til at stable på benene, og vi to fik mig og Oskar, vi fik sådan de sidste ting. Lappe-løsningerne. Lappeholdet. <laughs> øhm, og så, øh, ja, i år, der er det jo faktisk kun mig og så produktionsselskabet, der sådan mere eller mindre sidder med. Det tunge arbejde. Ja, Open er jo heller ikke rigtig større dengang der. Altså, så det var nærmest hele hovedkontoret, der måtte allokere i hvert fald 50% af sin tid, dem der ikke var 100% på det, som dig, ikke? Jo, jo, jo, vores kommunikationsansvarlige skulle lige pludselig stå for Langebrudsmiddag, og vores marketingkoordinator øh, blev, øh, blev chauffør i en uge. Og, ja. Der, der, der blev godt at vente op og ned i butikken. Ja, nye jobtitler titler. Ja. Jeg kan virkelig godt forestille mig, at sådan, nu sidder jeg jo på et kontorarbejde, men der kan man jo også godt se, når der er en eller anden chef, der får en fucking god idé, hvordan man lige pludselig bare får uddelegeret alle mulige fucking mærkelige opgaver. Men jeg tænker, hvorfor er det, at I er gået fra at være 6 syv mennesker, otte mennesker, til at det kun er dig nu, og produktionsselskabet, der er med til at stable det på benene? Fordi produktionsselskabet har taget flere opgaver, okay. så de er gået ind som samarbejdspartner og, og varet har mange af de ting, som, som jeg sad med, og også har sad med sidst år. Så nu sidder jeg mere med sådan et overblik, øhm, hvor de rent faktisk fik så mange ting. Det tænker jeg da, det der have fjernet lidt af stressene for dine skuldre? Ja, det jo. Helt sikkert. Er det, det noget, det. du siger for at være sød nu? Nej, nej, nej. Det, det har de, det, har de uden, tvivl. det har de uden tvivl. På festivaler der er der jo også tit øh, frivillige. Der er jo sådan et eller andet økosystem her. Hvor mange frivillige har man ind? Både på for eksempel som Distortion, der er jo sindssygt mange bar der, eller på Od? Hvor mange frivillige søger man? Åh, oh, jeg kan ikke huske det præcise tal sidste år. Jeg tror, vi søgte sådan noget 400 rundt regnet. Til Od. Til ja. Og vi søger cirka det samme i år. Øhm, heldigvis så kan vi opleve eller oplever en, en virkelig stor øh, tiltrækningskraft af dem, som var frivillige sidste år øhm, så det er jo fantastisk som, som festivalkoordinator oplever jeg tror på distortion, så kan vi nemt doble det op til 800 øhm, men, men meget af det, som jeg oplevede med, at da jeg var koordinator på Distortion, det var, at der var rigtig mange, der mødte op til opbygning, der var rigtig mange, der mødte op til afvikling. Så snart der var noget, der hedder nedtagning, så mødte de ikke op. Mm. Så, og det tror jeg er rimelig klassisk i sådan frivillighedsbranchen. Men hvad gør man så, når der ikke er nogen, der møder op til at, at fjerne hele lortet igen? Ja, men så... Hvad gjorde vi dengang, gang der <laughs> så ikke er sikkert nogle gestikuleringer, der kommer herover. <laughs> øhm, øh, da jeg arbejdede for Distortion, så var det noget med, at vi til sidst læste en lille depositum, og så til sidst, så måtte man hyre folk ind. Det var også det, vi løste de sidste 50 med sidste år, fordi vi manglede 50 mennesker, øhm, og så tror jeg, vi hyrede 3-4-5 og 30 vagter ind fra et eller andet eksternt vagtfirmaer. Det skal man jo, ellers så tillader sikkerheden det ikke, fordi hvis man har sendt en sikkerhedsplan ind til politiet, hvor der står, der står 35 mennesker og dirigerer folk den ene eller den anden vej, og hvis så kun har 30, så er det svært. Altså nu, i, den her, i det her program, der snakker vi jo meget om arbejdsforhold og dårlige arbejdsforhold, og jeg tænker med en festival, som, hvor der er sindssygt mange bolde i luften, har jeg en, en fordom om, at der måske er nogle sindssygt dårlige arbejdsforhold, også fordi, at der er så mange mennesker i spil, så hvordan tænker man op på, at folk ikke bærer for meget, eller folk ikke er til fare, eller tænker også, at der må være nogle maskiner til at stille ting på plads, eller et eller andet. Har man så fyret mennesker ind til at fagpersoner ind til at stå for de her ting, eller er det sådan, der er lidt, der er 10 frivillige mennesker, sådan fik den her scene, eller hvordan får man det til at gå op? Altså, vi, man, man har øh, sådan nogle rigtig, rigtig gode øh, folk til at være frivillige koordinatorer, øh, eller koordinatorer, eller hvad man kalder det, øh, og de har jo sådan helt netværk af folk fra fonde og organisationer, de tidligere kender, og des øh, lige, og så hiver de dem med ind, og så er det faktisk dem i samarbejde med os, der udstikker nogle retningslinjer, code of conduct, hvad man gør, og hvad man ikke gør, og så er der, altså, man elsker jo de frivillige, så man behandler dem jo som, de bedste mennesker, altså, fordi man er der er virkelig ikke en festival uden frivillige, så, øh, så der er, altså, alle de store maskiner, det er der selvfølgelig, skal du have en, et certifikat til at køre, ikke? Men mm. så går vi rundt og sørger for, at de får de rigtige øh, værktøjer til at kunne bruge, og sørger for, at de får en pause og noget mad og noget drikke, og man vil jo ikke slippe dem ned, fordi så kommer de heller ikke næste gang, så, så der er rigtig meget fokus på plejen. Klart. Og det handler også rigtig meget om, at hvis, eller det er i hvert fald min erfaring, at hvis du behandler din frivillige godt, så bliver de lige en ekstra time. Og hvis man lige har brug for noget hjælp, eller man står og bærer en tung ting, eller whatever, så løber de hen til dig og hjælper dig. Mm -hmm. Så sådan, det, det er jo ligesom bare at være et menneske, være god med dine pals, og så de er de gode mod dig. klar Uh, jeg kan huske, et, uh, når jeg fra Sønderjylland af, og et af de første år, hvor jeg skulle til den famøse Destorvenstjen i København, som for mig var sådan enormt narnjagtig. Altså, jeg kunne se et billede af det, så det der med at få lov til at komme ud og opleve det, var helt vanvittigt. Uh, og så kan jeg huske, at jeg render rundt på Vesterbro, og så er der en af de her telte, hvor de sælger shorts og eller et eller andet. Og der stod der øh, seks bøjs eller et eller andet. Og jeg er i en venindegruppe, hvor vi er syv piger. Og de der er bøjs, sådan piger kan ikke lige komme ind og passe baren i tre timer, fordi vi vil gerne gå ud og drikke og stive. Og så gik vi ind i den der bar, og så skrev alle de, der frivillige for det store synd, i tre timer og kom tilbage i for så at så overtage den der bar. Hvor jeg bare kan huske, at jeg altid sad og tænker, hvordan holder man styr på alle de her mennesker? Så stod jeg jo bare derinde og gav og shots til alle mulige, og tog øl og shots med, da jeg gik igen. Altså, jeg tror ikke, jeg tog betalingen for særlig mange af de der gæster. Derfor vi gik i underskud oh, over. Nej, nej, nej, nej, nej. nej. <laughs> øh, det, det kan man jo ikke styre. Øh, altså, man har jo ansat, som Oska har også ind på før, så ansætter man jo nogle folk, så man havde øh, jo ansat en enkelt bar manager til mm -hmm. ligesom at håndtere, hvad ved jeg, tre til fire bar, og så er det jo deres opgave at få de rigtige frivillige ind. Men det er jo blandt andet, at du, du forklarer sådan, eller understreger en klar problem i frivillighedsbranchen, ja. specielt for festivaler. Øhm, og det er, at, at man ved jo ikke, hvem der kommer ind. Og det kan være, de går, og det kan være, de ikke møder op. Og så er man jo bare øh, fucked. Nej, yeah. men jeg tænker der også især som... Nu har jeg aldrig været frivillig på en festival, men hvis jeg bare... Kan jeg godt forestille mig, eller så tror jeg selv, at jeg vil drikke mig mega stiv i den der bare fordi at jeg jo ikke får betaling for at være der, som jeg også føler det, er, som ligesom bliver udmeldt til de frivillige, man får ind, at sådan, du skal have noget at spise, og du skal have noget at drikke. Og så kan jeg måske godt forstå, at hvis man står som frivillig og lidt øh, øh, ude for hulmulle og ser, hvor fed en fest alle andre har, og hvis man så lige har fået tre øl indebords for meget, hvordan man bare tænker, fuck det her, da jeg skal bare ud og være en del af den der fest. Men jeg bare altid undrer mig over, hvordan det kunne løbe. Rundt også meget med Roskilde Festival, der siger, at hvis de frivillige ikke møder op til deres vagter, så bliver de blacklistet, hvordan tjekker I op på det? For eksempel, nu har min far købt min Roskilde-billet i år, men hvis jeg nu ikke var mødt op til en vagt, så kunne jeg jo stadigvæk godt komme ind på festivalen. Sådan, jeg ved, ved I noget om det, om det er sådan nogle skræmmekampagner, folk siger, eller om det er reelt nok? Altså, jeg, jeg tror, det er rigtigt nok med roskilde ved med far for at tage fuldstændig fejl. Men, altså med, med ODA, hvis man skal til udgangspunkt i det, så er det jo heldigvis i forhold til, til den form for sikkerhed, sammenlignet med Distortion og Roskilde, ikke? så er det var en meget mindre plads. Mm. Så, så du får faktisk også lidt et forhold til de der, der er barnsvarlige, for eksempel. Ikke? Og øh, så er det deres ansvar at rapportere til os, fordi de får lidt mere ansvar. Så som Nicolaj sagde, så har de også med at tage det, hvis de får en fed oplevelse med det. Øh, og så var vi jo også en, en god chat på arbejde hele tiden, så hvis man ser, der går der går helt damok over i bare to, så, så sender man lige et hold øh, og forstyr på det, ikke? Men ja, altså, jeg tror ikke rigtigt, at vi havde nogen oplevelser i hvert fald med, med sådan noget der. Øh, men, øh, men det kan godt være, at det sker andre steder. Men også sådan helt generelt, så er der jo bare et kæmpe frivilligheds-issue i festivalbranchen. Fordi ja. folk vil jo bare gerne på festival. Mm. Altså sådan, vi, vi er fra en generation, eller vi kommer ind, hvor en generation går på festival, som ikke værdsætter det der frivillige, fordi hvorfor skal vi arbejde? Jeg vil da bare gerne have fri, jeg vil da bare gerne drikke øl, ligesom du beskrev lige før. Ja. Øhm, hvor at hvis vi kigger tilbage på vores forældre, så var det sådan helt død, det var sådan en værdi at være frivillig på en festival, og det var det, Roskilder har levet på så mange år. Hvad er det der? Jeg tror der der var 20.000 frivillige for 10 år siden, hvor nu de er nede på sådan noget, de manglede 5.000 sidste år, hvilket også er sådan en helt absurd tal at sige, men det er derfor, at der var flere bare og sådan noget, der blev nødt til at lukke sidste dag, fordi de simpelthen ikke kunne finde frivillige til det. Der og også noget. Nu ved jeg ikke, hvor meget I er på TikTok. Jeg er rigtig meget på TikTok. <laughs> og, øh, og der ser jeg en masse memes omkring, hvordan de gør grin med, hvordan de forskellige generationer arbejder. Så der er Generation X og Millennials og Generation Z. Og hvor at for eksempel under corona findes der en masse af dem, hvor at hvis der var nogen, der fik et Zoom call, så vil Millennials og Generation X bare sidde klar med det samme og bare svare og arbejde alle øh, vågne timer i døgnet. Hvor at øh, den nye generation, Generation Z bare sådan der, den gider ikke at tage. Altså sådan, og jeg ved ikke, hvorfor den er kommet ind over den her generation, om det corona, der har gjort, at folk bare er sådan lidt ligeglade, og bare gerne vil ud og have det fedt. Men så er det også meget til fredagsrock i Tivoli sidste år, hvordan at de var nødt til at lukke mange af de her koncerter ned, som havde et yngre publikum, fordi det simpelthen stak helt af, og der, der måske ikke var en, en på den måde mange folk, omkring, at vi alle sammen skal have det nice, og det, det er bare for at gøre nogen sure, men sådan lidt egocentreret omkring, at nu skal jeg bare ud og, og have det fucking nice, og have det fucking fedt. Så er det jo mega ærgerligt, at man ikke kan få de her frivillige ind lige pludselig. Ja, altså jeg tror også, at, at der var helt klart den der bølge. Nu var jeg ikke på, jeg ikke på TikTok, men no, så, okay. så, så, det må jeg høre om på den anden tidspunkt. <laughs> Æ, men jeg tror helt sikkert, at der var sådan en bølge, øh, som i, i hvert fald København redde rigtig meget på, den der trang til at komme ud. Altså, der kom helt vildt mange festivaler mm. og udendørs initiativer den sommer derefter, og den efterfølgende også, ikke? Æ, Jeg tror, man øh, jeg tror lidt, at det nye også kommer i, altså de nye frivillige også kommer lidt i det der med, man tænker måske mere på, at, eller kan være, man i hvert fald håbe fra afviklerne side, at de får billetten gratis. Mm. Øhm, så jeg tror lidt, det er det, man cater man mere til nu i, til fordel for den der loyalitet der engang har været, som du snakker om, Nikolaj med Roskilde og sådan noget. Ikke? Ja, eller jeg, jeg sad lige, da du sagde det, så kom jeg også til at tænke på, jeg underviste faktisk på en skole her i weekenden om festivalafvikling, og der var der, ja... Jeg tror, vi var, eller de var et, et, et alder mellem 18 og 25, og så spurgte jeg dem, om de var frivillige, og hvor, hvorfor de melder sig som frivillige. Og der nævnte de simpelthen også det for at få et ben ind ad døren. Altså sådan, jeg tror også, der er mange frivillige, som melder sig, fordi så kan de netop møde nogle afviklere. De kan møde nogen, der arbejder Ar, med det scener. så det er sådan en brancheting-agtig. Det tror jeg. Ja. Og så er det måske ikke så meget fællesskab de gør det, men simpelthen bare for at kunne skrive på CV'et. Okay, jeg hjælper faktisk til med at, hvad ved jeg, sætte et øh, lydanlæg op på scenen eller whatever. Ja. Men jeg kan også godt forstå den nye generation, hvis, den, hvis de i tre år har følt sig frataget en fællesskabsfølelse, at den ligesom ikke er blevet øh, inkarneret i deres opdragelse på en eller anden måde, hvordan man så bare tænker, det er mig først. Eller sådan, det tror jeg måske godt lidt, jeg kan forstå. Øhm, hvad nu, hvis man begyndte at betale løn for arbejde? Og så altså, ved jeg godt, så er det jo ikke særlig meget frivillige mere, men kunne det hjælpe på at få nogle af de her mennesker med ind på festivalspladsen igen? Det kunne det da helt sikkert. Løn er der en fantastisk motivation, <laughs> men, men, men som du selv så smuk siger, så er det jo ikke en frivillig længere. Er det måske en uddøvet race? Altså, godt spørgsmål. Man prøver virkelig meget at skabe den der ånd. Øh, og jeg tror øh, især sådan noget som, altså hvis du laver en festival fra scratch, så er det svært, helt sikkert. Men fx med O'Day, de stammer jo fra, fra Open, så der var en kerne, der var en tilknytning, man kunne faktisk smage noget af festivalen lang tid inden. Så jeg tror egentlig, det kan godt være, at den er uddød, men jeg synes egentlig, at man stadig godt kan få skabt den der ånd der, så længe man, som Nicolaj også tidligere sagde, behandler dem ordentligt. Jeg har ikke arbejdet på en festival, eller stået for en festival, som I har, eller hvis det skal være helt korrekt, så har jeg faktisk været med til at lave en festival, og den festival hedder På Spring. Kender I den? Nej. Nej, det skal jeg være glad for. Øh, det er en årlig festival, min øh, tidligere musik efterskole tvangsindlag. Alle os elever til at lave, da vi var 14 år gamle, hvor vi så tvangsindlæg de øre med pensionerede lokale borgere øh, og underviser til at høre, hvad vi ligesom havde lært i løbet af det her år. Øh, men selvom der står på papiret, at jeg var der, så var jeg der faktisk ikke. Rigtigt, fordi at øh, min venindegruppe og jeg, vi hedder Snoppedullerne, øh, vi brugte øh, muligheden for at snige os ned i tunlen rundt om efterskolen for at smugeryde dernede og prøve at lære hinanden at inhalere i stedet for. Øh, hvilket jeg synes var ret stressende, at jeg skulle stå og gemme mig for min underviser, og hvordan får man den har røglugt af sig. Men jeg tænker ikke, det har været lige så stressende som at skulle få en festival stående op på benene, især sådan en som O'Day, som er en festival. Altså der er jo ikke en plug and play på det her, som der jo er mange steder i restaurationsbranchen for eksempel. Der ved man, at vandet skal stå derover og kaffemaskinen stiller, og du ser bagved, og der er alle de her regler. Så hvordan tager man højde for de der usikkerheder, før den åbner? Altså jeg tænker, det må være helt uhyggeligt stressende. Det er det da også. Altså det er, jo, er det 100%. Øh, øh, jeg, jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at svare på dit spørgsmål, fordi det er jo, det er jo, det er jo, det er jo forskelligt fra person til person. Jeg, jeg, kom jo, jeg blev hyret ind for ligesom at i gå så en løse ODS, fordi der var ligesom en masse drømme, og der var et setup, man gerne ville have, og man havde ligesom lavet nogle research på nogle scener, og man havde design for, hvordan det hele skulle se ud, men man vidste ikke, hvad det ville koste, og man vidste ikke, hvad det krævede, og man vidste ikke, hvordan det lige skulle gøres. Øhm, så jeg kom jo ind og troede, at der var en eller anden idé om, hvad der skulle ske, øhm, udover hvordan det skulle se ud. Det var der så ikke, og mm. det brugte jeg så hele mit forår og sommer på. Og det var det vildeste, vildeste halvår, jeg har prøvet mit, i, mit, i min erfaring øh, erhvervskarriere. Hvorfor I, øh, var det det? Øh, forestil dig at flytte din lejlighed, du tror er fuldt møbleret. Øhm, <laughs> og så finder du ud af, at der står en... Øh, at der er en madras tilbage måske. Og ret attraktivt at fluttede ind. <laughs> men men men, men, men så for at svare på dit spørgsmål så, så, så der findes tusind måder at lave festivaler på. Der findes tusind måder at lave en privatfest på. Der findes tusind måder at lave en fødselsdagsfest på. Øhm, jeg havde jo et erfaringssæt fra da jeg havde lavet Distortion og Strøm festival og nogle andre ting som jeg bare plottede ind i, øh, i det åbne nu skulle bruge. Øhm. Men hvor mange timer, hvor mange voonders timer bruger man på at eksekvere den her festival? Hvor mange arbejdstimer ligger der i det? op til en lang periode, i hvert fald når det er første gang. Øh, jeg tror lidt, at, øh, at jeg var den udlejer, der lovede Nicolaj, at det var møbleret, og så, så var det ikke det. <laughs> øh, jeg var med til egentlig at være en af de allerførste til at finde ud af, hvordan man gjorde. Så jeg, jeg mener, at, øh, at jeg vidste sammen med vores direktør, ringede rundt til en masse folk, der har lavet festivaler. Altså, det var Musik og, lageret, og Roskilde og Hardland og kom i kontakt med folk der, og så sad jeg bare med en notesblok over telefonen og var klar til at notere alt fra Hej til senere til sikkerhed, til, ja, til frivillige til mad og alt sådan ikke. Så du kommer. Over. Det var bare en lang proces, hvor du så går sammen til, okay, hvad er det mest nødvendige, og så finder vi ud af, hvem kan finde ud af det, hvem kan levere det, og så tror jeg, vi indså på et tidspunkt at vi har brug for en, der har prøvet det før. Men jeg, jeg vil så tænke, at det ville være enormt svært at skulle spørge ind til ting. Jeg ikke ved noget om. Altså, man ved jo ikke det, man ikke ved. Ja, altså, branchen er heldigvis sindssygt flink til at, at hjælpe hinanden, synes jeg virkelig. Der har været god konsensus omkring, så jeg, altså, i, i mit tilfælde, der ringede egentlig bare og lagde mig flat ned og sagde, vi, jeg kommer ja, herfra, ja, hjælp mig, <laughs> hvad skal jeg bruge? Jeg kommer herfra, øh, hvordan gør man? Altså, hvad er det essentielt? Hvad skal vi bruge? Og så er det ofte, folk godt lige vil give dig nogle gode råd, og så skal du selvfølgelig også løbe med bolden selv, ikke? Og... Øh, jeg tror også bare, at vi var et godt hold samlet af folk, der egentlig øh, kendte mange og stolede på mange mennesker. Og, øh, og så, ja, så ligger man altså bare, altså det var i hvert fald halvandet år, hvor vi bare knoklede på. Ikke? Men... Jo, jo, og ligesom du sagde, vi var virkelig gode til at samle hinanden op. Det tror jeg også, jeg ja. for i vores evaluering. Altså selvom at det var 6-8 mennesker, som ikke havde gjort det før, så var det sådan et meget roligt fællesskab, og vi løftede virkelig i flok, og dem, der ikke havde prøvet det før, løftede... Altså tusind gange mere, end de havde behøvet. Ja, men det er også, fordi vi jo ikke anede, hvad vi lavede. Ja, ja, ja. Det, sådan blind leading the blind. Men Jeg tror, det var, det var nemlig det der med, at okay, man kunne godt se, at den her marketingsperson har ikke lige lavet det her før, eller ja. den her ansvarlig har ikke lige lavet det her før. Så man er egentlig sådan alle sammen lidt, vi var i hvert fald før, Nikola kom ind, rimelig meget på, på Men altså, lad os prøve at komme tilbage til de her arbejdstimer. Altså, hvordan ser en normal arbejdsdag ud op til, at man planlægger det her? Er det sådan en helt normal 37-timers arbejdstur, eller er man oppe på sådan noget 80 timer eller 100 timer? Altså, hvor mange timer ligger man i det her? Øh, altså, jeg kan jo tage dig igennem min arbejdsdag i dag. Mm -hmm. øh, jeg mødte, øh, udover at min kæde faldt af tre gange, så kom jeg jo ligesom ind til et møde øh, til at starte med, med et, en bevægelsesfestival, der hedder MOVE som også ligger ud på Riftsaløen, hvor vi ligesom snakkede om, om der er nogle snitflader, om der er nogle ting, som vi alligevel bestiller ind, som han så ikke behøver at bestille ind, fordi så kan vi splitte den udgift. Øh, og, og så snakkede vi om, hvilke slags aktiviteter, der skulle være på hans festival, om, eller deres festival, om det kunne være på vores, og hvordan vi ligesom kunne samarbejde. Øh, derefter, så var jeg ud i Nordhavn med en kollega med en bil og hente 50 kanalpladsplader. Og en kanalpladsplade, øh, det er sådan en plade, som... Man måske kender fra, når man er blevet pået med corona, så er det nogle af de plader, som ligesom har ageret væk no. De plader kan også bruges til, at man ligesom skærer dem ud i nogle små firkanter eller trekanter eller en eller anden form for mønster. Og så putter du lys, LED-strips, enten ind i eller noget lys bagpå, noget levende lys, og så bliver det så genskæret på sådan en ret vild øh, måde. Nu bliver det sådan en rigtig produktionsnørd det, <laughs> ja, det håber jeg okay. <laughs> Men øh, det, det er en meget nem måde at lave scene Teknik på. Mm -hmm. øhm, og så efter det, så var jeg ude på Åbens Lager og sorterede nogle øl sammen med en anden kollega, og så tog jeg tilbage, og så skulle jeg have et andet møde med en anden festival omkring os materialer. Så sådan, der ligger rigtig meget forberedelse i det, og meget af mit arbejde det ligger jo i alle de ting, som du ikke lægger mærke til som festivalgæst. Så hvis jeg har lavet et godt stykke arbejde, så er du bare på festival og er glad ja. i princippet. Så men min dag, for at svare på spørgsmålet, så min arbejdsdag er den typisk, at jeg snakker med en rigtig mange mennesker, som enten er interesseret i at lave noget på festivalen, eller så er jeg interesseret i, at de laver noget på festivalen. Men hvornår startede din arbejdsdag? Fordi at jeg, kan jo, jeg kan jo tage lytteren med ind i bag Maskinfabrikken her og sige, at lige nu der er klokken halv ni, mens vi sidder og optager... Og så vidt, som jeg kan forstå, så kom du mere eller mindre direkte fra øh, arbejde, eller hvad? Har du været hjemme? Det var, inden? fordi jeg skulle hen cyklen, hvor kæden var no. <laughs> <laughs> Men hvordan altså, år så du altså op? Altså 9-16, 17 is. Okay. Og hvor mange timer ligger der så under festivalen? Ej, 24. Mere eller mindre, ja. Er der tid til at sove overhovedet? Øh, altså, du det, det styrer man egentlig lidt selv. Altså, det, det er ikke for, du må altid tage hjem, og der er jo også et... Nu er man nogenlunde færdig, nu kan det sidste godt køre det færdigt, men der er også, altså vi var jo meget hands på festivalen, så, så der var jo der var også nogle møder efter, hvordan er det gået, hvordan gør vi det bedre i morgen, og det er jo efter festivalen lukker, og du har jo mødt inden folk er stået op, så øh, altså, der er en konsensus om, når du starter sådan her projekt, så er du virkelig, virkelig på, når det er i gang. Uh -huh. Altså der i opbygningsdagen, så tror jeg, sådan, vi arbejdede med sådan en til 19 og så havde vi lige sådan en touchdown klokken 19, yeah. hvor vi, hvor vi snakker om, okay, hvad skal vi nå at løse i morgen, før vi, det kan noget at ske. Øhm, og så ud over det, så tror jeg, jeg har lyst til at sige det råd, jeg fik af min mentor, dengang jeg var ved Distortion, og det var sådan, lav dit arbejde, gør dit arbejde godt, men også husk at have fri, husk at slukke telefonen, og selvom at den vigtigste person, eller det føles som om, at det er den vigtigste, vigtigste person, der ringer eller skriver til dig, så må du gerne lige trække vejret, inden du svarer. Men kan man godt det? Fordi det tror jeg ikke, at jeg kunne. Det kunne man sagtens. Det råd kunne du godt have givet mig? <laughs> det føler jeg ikke, jo. Okay. <laughs> ja, fordi jeg har faktisk også lidt insiderviden her. Fordi at Oscar, vi øh, kender jo hinanden, fordi vi har en fælles ven. Og jeg ringede lige til ham ind og hørte, om han havde nogle ting, jeg skulle spørge dig om. Og der øh, sagde han, fordi at han var nemlig også en del af O'Day Festival, eller var der ude som gæst. Og der sagde han, at han synes, at jeg skulle spørge dig om, hvor meget du fik såret under den her festival. Fordi at I havde taget i byen efter festivalen sluttede, og der, så vidt som han havde forstået, havde du arbejdet i 20 timer, 3 dage i og kunne næsten ikke stå på din ben, og kunne næsten ikke formulere en sætning, fordi du simpelthen var så træt og fuld. Ja, det, altså, det, det, må, jeg, det må jeg sgu nok øh, vedkende mig. Øh, jeg havde jo ikke prøvet det før, så jeg var jo også bare øh, helt opladet batterier og klar, og der er bare altid noget, man kan fikse, fordi man bliver klogere efter første dag. Og så vil man gerne lige gøre det bedre til næste dag. Og så tror jeg også, at jeg havde sådan en, en sjov fornemmelse af, at nu har man gået i halvandet år og bygget op til det her. Og så skulle man være så meget på, så jeg nåede næsten ikke selv at opleve festivalen. Så jeg tror, at det var, det er jo, den er fra torsdag til fredag. Så, øh, så det var meget sådan noget, ja, det var i hvert fald 20 timer torsdag, og så øh, 20 timer fredag. Og så blev fredag lige til sådan en, nu skal vi lige have en øl. Og så blev det til, at ja, jeg kom til at danse lidt for længe på en eller anden, er ja, det er hangar, den hedder i nærheden der, til klokken 5-6, hvor den lukkede og kunne ikke lige nå hjem og ud og bade. Og så var der så lige en halv time til, at skulle møde, og så fik jeg nogen til at komme med noget rent tøj, ikke? Så jeg tror lørdag, da det var færdigt, og der også var en efterfest der, så var vi vel oppe på sådan noget, ja, plus 36 timer, ikke? Uden men er det ikke lidt sur og røv at være med til at stable noget, der er så fedt på benene som at tage på festival, og så ikke sådan 100% kunne nyde det, eller sådan være at deltage en aktiv del af det som festivals deltager? Jo, altså sådan tror jeg, jeg havde det lidt under for at være helt ærlig, men øh, jeg har egentlig sådan efterfølgende når man er faldet lidt ned, har jeg set det lidt mere som, at det var så euforisk også bare at være så stor en del af, at Øh, nu er jeg så ikke med på den i år, så nu kommer jeg som gæst, så kan jeg være lov til at opleve det igen. Der kommer nok også et, et år mere måske. Altså, så, altså jeg, jeg synes, det var lidt, lidt hårdt i hvert fald ikke at kunne opleve det, men, men at have det ansvar, som vi også snakker om tidligere, at kunne få det på CV'et og de oplevelser og møde de mennesker, det ville jeg så heller ikke være uden. Nej, men også øh, jeg, som sagt, har jeg ikke været med til at stille en festival på benne udover på Spring på Hoptrup skole, men øh, jeg har arbejdet for en eventafdeling, hvor at, øh, vi lader bryllupper og julefrokoster og sådan, teamplay, har jeg lyst til at sige, sådan teambuilding hedder det, øh, og selv det bare at skulle stille en aften på benene for sådan noget klokken 1 om formiddagen, eftermiddagen til klokken 5 om natten, det var jo flere måneders planlægning, og de vagter vejede jo også noget 18-20 timer. Så bare tanken om at skulle gøre det tre dage i streg, det kan jeg slet ikke forstå, hvordan at der har været menneskekræfter til at kunne føre igennem, for jeg bare var fuldstændig smadret efter den der ene bryllupsaften jeg havde kørt, så vil jeg følge at jeg lå, selvom jeg ikke havde drukket, vil jeg følge at jeg lå med tømmermænd i tre dage bagefter og var sådan helt jetlagt Så nu kommer jeg måske ind på noget, der er sådan lidt spill the tea men jeg ved jo, at mange steder er fordi det er så hårde og lange arbejdstimer, så er der jo sindssygt mange stoffer involveret for, for at folk ligesom kan overleve det. Var det noget, I oplevede ude på de her festivaler, enten som frivillige, der gjorde det, eller øh, gæster? Altså, er det, man, øh, gør man noget ved det? Er det nogle tanker, man skaber sig, inden man laver den her festival? Altså, ja, det er det. Øh, fordi det er ulovligt. Så det vil man selvfølgelig ikke øh, have inde på pladsen. Det skaber også øh, en, øh, en splittet stemning, fordi det, det heldigvis ikke er alle, der gør det. Øh, man ved også, at der er nogen, der gør det, og det kan man ikke styre, men øh, mm. Det sætter man selvfølgelig fod ned øh, eller ned på, øh, men øh, altså det, det synes jeg faktisk ikke var noget, jeg oplevede på OD øh, Nu kan jeg ikke tale for distortion. <laughs> jeg åbner lige en øl her. Det kan jeg ikke. Hvad hedder det? Jeg tror, det er lige så meget som alle andre brancher. Altså, jeg har jo selv siddet til møder med advokatfirmaer, hvor jeg også lige har slukte til en en ekstra gang, fordi jeg tænkte, okay, der skal noget spændende her. Øhm, oh. så, så, så jo, så jo det, det er til stede i festivalbranchen, helt sikkert, lige så meget som restaurationsbranchen, kunne jeg forestille mig. Yeah. Øh, jeg lagde heller ikke mærke til det, som synderligt på 8 hverken af gæsterne faktisk, eller af personalet, for den sags skyld. Men øhm. gør festivalen så altså, nogle forbehold? Altså, er der nogle møder, man har inden omkring, hvordan man skal prøve at minimere det? Eller, altså sådan, hvordan, hvad snakker man om på de her møder? Ikke så meget nødvendigvis, hvordan vi minimerer det, men mere omkring, hvad for en slags festival vi vil gerne vil være? Og hvad... hvad øh, øh, du lavede blandt andet tidligere øh, mærke til, hvordan at festivalen havde mange åbne rum, ligesom mange lukkede rum du laver og intime spaces så opildner du jo også til en vis ting ikke? nu er det jo også en dagsfest øh, mm. og, og det er jo typisk en natte ting øh, i rave miljøet for eksempel eller festivalmiljøet at det der det bliver taget øh, er min ja altså øh, det var det var klart en, en, en ting der måske egentlig faktisk også spillede en uden man man ikke at man tænkte over det altså vi lavede en dagsfest for et som du også nævnte tidligere et lidt mere købestærkt øh, Publikum, øh, Det er jo også dyrt, og <laughs> det stoffer, kunne jeg forestille mig, men, øh, men øh, jeg, jeg, jeg tror, der er noget med den her øh, ting med, at det også var så ja, åbent, altså, så det er måske lidt nemmere at skjule ind i sådan en virkelig pakket, øh, mørkt lokale, øh, så det, det kunne jeg forestille mig, der har været mere af, hvis det var ud til klokken 5. på natten, ikke? Jamen, det tror jeg egentlig er ret. I. Det havde jeg faktisk ikke tænkt over, at det jo selvfølgelig jo mere lukket og mørke rum man laver, jo bedre har det er jo ligesom at skjule ting, der er ulovlige. Og lige præcis 8 oh, det er jo enormt åben. Det tænker jeg egentlig faktisk bare havde noget med bryggeriet at gøre, at man ligesom gerne ville lægge op til, at navnet på bryggeriet også gjorde, at det var åben. Begge dele, Okay, næh, så er det jo bare altså, two pieces på. a pot. Men, så også, men også selv, som du sagde før, eller øh, hele kommunikationen omkring festivalen, den, den opbildede heller ikke til det, hvilket der er mange andre festivaler og events og bare natklubber, der gør. Jamen, også fordi, at lige præcis Ode. jeg ved, at der er nogle mainstream-navne, som spiller øh, spillede på i sidste år. Jeg ved også nogle som Jada og Øh, hvad hedder han? J.J. Paolo? Øh, kommer, som jeg mener, sådan lidt mere mainstream-navne, men jeg ved jo, at mange af de bookinger og artister, der er derude, er jo mere hauset og elektronisk end så mange andre festivaler, vi har i Danmark, og jeg ved jo, at lige præcis det miljø er jo kendt for, at der især florerer stoffer der, så det tror jeg, at det i hvert fald vil være en bekymring, jeg vil have, altså når vi snakker om, hvilke publikummer man tiltrækker, altså jo mere øh, techno man gør det, jo mere er det også øh, dem, som tager stoffer, der bliver tiltrukket af det. Men altså, jeg ved heller ikke, hvor mange der tager stoffer på grønt koncert, som jeg vil mene, det <laughs> min familiefestival. Ja, crazy Daisy i Vejle. Hvad hedder det? Men, men, men jeg tror, at stoffer er, jo, er, er overalt, som jeg prøvede at sige før. Og jeg tror ikke, det, det vil jo altid være der. Altså lige meget, hvad du gør. Og vi har jo lavet en, en lang sikkerhedsprocedur med vores sikkerhedsfirma, så, så selvfølgelig, hvis det nu går galt for en, så er vi der jo. Men, øh, og vi prøver så vidt som muligt at, at, at, at få fat i dem, som enten sælger det, eller tager det, eller så videre, så videre. Men, ja, jeg tror at der faktisk, der er en ret stor overvejelse omkring, hvordan man indretter den festival der. Øh, fordi jeg tror, du har helt ret i forhold til, hvordan rummene ligesom er lavet på festivalen, men det er virkelig sådan, altså det, man kan også godt mærke, når det, når det er til stede på en eller anden måde, øh, og øh, ja, jeg ved ikke helt hvor meget, sådan noget 27 grader og, og et åbent rum egentlig indbyder til det, men øh, må jeg lade nogle andre om at svare på. Um, I var også lige inde på det før omkring, at det jo er en dagsfestival. O'Day, den starter kl. 2, og... Jeg var så heldig, at jeg fik lov til at komme ud på ODA sidste år, og jeg var der om torsdagen, og mig og min veninde, vi var der fra starten af, fordi vi var sådan, vi skal have det hele med. Og i og med, at det er en torsdag og klokken to, er de fleste mennesker jo stadigvæk på arbejde, så følte jeg lidt, at vi var to lyder og en lommetyv, der stod derude, men der var jo stadigvæk artister, der spillede. Hvordan har de her artister med at være på en dagsfestival, mens folk stadigvæk er på arbejde, og der vidderligt kun står og ret og kravl? Række. Altså, øh, det, det ved jeg faktisk ikke. Vi, vi har egentlig kun fået øh, god respons for, øh, for, for kunstnere. Der var også en del af dem, som endte med at hænge ud på festivalen, synes jeg var ret fedt. Øh, det siger måske også lidt om, at der så heller ikke var mega pakket. Øh, så de føler også lidt, at det var et rum, de kunne være i. Øh, så jeg tror egentlig, det måske har taget lidt op for, at der kunne have manglet lidt i starten af dagene. Øh, det var svært at love, hvor mange der kommer, hvornår. Der var virkelig, altså virkelig varmt til sidst. Så, så folk kom sådan lige lidt senere, når solen var gået lidt ned, eller de blev udenfor bævet. Øhm, men men altså, der er jo også nogle, nogle af de helt store kunstnere, vi snakker med, som, som man så ikke endte med at få både på grund af prisen. Men de har også sådan, nogle af dem havde krav om, at vi skal minimum spille for x antal tusind mennesker. Ikke? Og det kan vi ikke nødvendigvis stille. Hvad var den dyreste artist, I var? I behøver sikkert sige navnet på artisten, men hvad var prislaget for at få den artist ud? Hvem var den dyreste? Eller hvad kostede den dyreste? Det, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Øh, jeg vil faktisk ønske at kunne svare på dit spørgsmål, men det, det ved jeg faktisk ikke. Hvad ved jeg, om det er sådan noget, er det 20.000 kroner eller 150.000? Altså, det, det kommer også an på, hvordan de skal spille. Altså, nu havde vi meget elektronisk musik, men vi prøvede jo også ligesom at, at få noget, noget blandet ind, så det er jo... Der er lidt, det koster lidt mere at, at køre et, øh, en, en optræden eller en sang-live-performance, øh, end det gør med et DJ-set, så der modellerede vi også lidt rundt, øh, men altså, jo jo, der var der nogen, der, der, der bad om trecifrede om tusind beløber, øh, synes jeg, som vi endte med at skyde ned, mener jeg. jeg, ikke, Ej, nu, skal jeg ikke, nu skal jeg ikke være helt sikker på det, men det tror jeg. Øhm, Nikolaj, du var lidt inde på før, at øh, noget med, at øh, festivalsgæsterne ikke lægger mærke til øh, det arbejde, jeg som arbejder på festivalerne egentlig laver, og med det sagt, så er det jo så en succesoplevelse, hvis de ikke tænker over det, fordi så er det jo fordi, at det hele spiller. Men hvad kunne jeg godt ønske jer øh, til dem, som skal på festivaler i år, lægger mærke til i forhold til alt det hårde arbejde, I har lagt i det? scenedesignet og hvordan vi prøver i år at skabe lidt bedre flow mellem de forskellige ting, hvad betyder ja. det, flow? Når jeg siger flow, så mener jeg både, hvordan at øh, et helt klassisk dansk ord, sti system. Altså, hvordan at du som festivalgæst ved, hvor du skal gå hen, og du går ikke forkert. Og du kan ikke gå forkert, fordi at vi har lavet så god skiltning, at okay, jeg ved, jeg skal derovre, hvis jeg gerne vil høre det. Jeg skal derovre, hvis jeg gerne vil spise det. Jeg skal derovre, hvis jeg gerne vil drikke det. Ah, klar. Så bedre kommunikation mellem gæst og festival. Hvad synes du, Øskar? Uh. Ja, yeah, altså, øhm, man, kan jo ikke, øh, man kan jo ikke be dem om at lægge respekt for det hårde arbejde, <laughs> der er lagt. Det kan ikke øh, jeg fladt <laughs> øh, Jeg håber bare, at de, de, de lægger mærke til de små detaljer, fordi dem bliver der virkelig også tænkt over, udover, at det bare er kunstneren. Øh, hvis jeg skal tale for O'Day, så var det i hvert fald noget, vi gik virkelig meget op i. Hvad kan det være for nogle detaljer? Øh, jamen, det kan være alt fra, som Nicolaj sagde, til <laughs> stisystemet er <laughs> øh, Men til, øh, altså, hvordan scenen er sat op, hvordan det ligesom tvinger folk til at være på en bestemt måde, i et bestemt rum, øh, i stedet for, at vi bare stiller en firkantet kasse op, og så sætter en rigtig dyr kunsten op, så der bruges penge på, at det skal være en helhedsoplevelse. Nu er det også en dagsfestival, så der er lidt initiativer for, at man kan komme ud tidligere. Der er nogle talks, der er nogle forskellige lege, der er forskellige øh, små rum, der er forskellige steder, du kan slappe af, købe noget drikke, købe noget spise. Øh, så jeg tror egentlig, at lægge mærke til, til de små rum, og prøv at nyde det i stedet for kun at komme til koncerterne. Og det er lige præcis det, som skal siger til sidst, som er virkelig, virkelig vigtigt at understrege, og det var sådan hele resonemanget bag festivalen overhovedet blev skabt, og det var at prøve, ligesom åben prøver med øllen, og prøve at skabe noget andet end bare en musikkoncert. At der rent faktisk er nogle rum, hvor man kan interagere med andet end det musik, der bliver spillet. At du kan stå med dine venner, skåle en øl på et plateau, hvor du kigger ud over alle menneskerne, menneskemængden og Københavns Havn. Så, så hele de her rum, der er rundt om musikken og rundt om øllen øhm som skaber nogle andre rum til fællesskab. Det er jo en øh, tradition i det her program, at øh, vi skal komme med et øh, godt råd. Og nu har vi snakket lidt om hele det her øh, festivals, øh, show og cirkus, som det jo kan være eller er. Og vi var jo lige lidt inde på det lige tidligere omkring, hvad I godt kunne ønske jer, at det gæsterne, lader mærke til, hvor, hvor hårdt arbejde I egentlig har lavet. Men hvis I skulle give et godt råd til enten dem, der laver festivalen, eller til dem, som gerne vil ind i festivalsbranchen, eller de gæster, der er derude, hvad skulle det så være? Øh, råd til dem, der laver festivalen, øh, altså bare et kæmpe, et ord jeg ikke har brugt, men et kæmpe skud ud til, <coughs> til alle de andre festivaler rundt omkring for at være så åbne for eksempel, som Nikolaj snakkede om med materialer tidligere, øh, så fik vi vildt mange materialer fra alle mulige andre forskellige festivaler, så altså Roskilde, og det snakker også ind i hele sådan bæredygtigheds reuse agendaen. Det er virkelig fedt, at de ser, okay, vi har simpelthen så stort et område, I har et lille område, øh, vi kan godt hjælpe jer med at lave det her, det er ikke nødvendigvis en konkurrence, vi vil bare gerne lave nogle fede oplevelser i København, så egentlig til, til festivalerne, så bliver ved med at og være så armet og, og, og tage imod folk på... Konkurrerer festivalerne så ikke mod hinanden? Altså i større og mindre grad. Selvfølgelig dem, der har nogle af det samme publikum og ligger tæt på hinanden, og, altså, både geografisk og på, i kalenderåret. Ikke? De konkurrerer selvfølgelig, men jeg kunne ikke forestille mig, at Roskilde Festival har et, et horn i siden på, på Od øhm, på den måde. Så jeg synes at generelt, at der, der, der er rimelig fed stemning mellem festivalerne. Jeg tænker også lige, at Roskilde Festival, kunne jeg godt forestille mig, at jeg ikke havde rån i siden på OD, men det er også fordi, at jeg tænker, at det er to forskellige festivaler. Altså, det er måske heller ikke... Øh, altså, det, den ene er næsten tre måneder lang, og den anden er tre dage. Øhm, så jeg tænker mere med sådan de har andre tre dages festivaler, altså konkurrerer. Også fordi, der ligger mange festivaler i august, som OD gør. Konkurrerer de er slet ikke med hinanden. Altså for eksempel selv, som er en elektronisk musikfestival, der også foregår på Refsaløen, Dem lånte vi også materiale af, og vi lånte to til af dem. Så sådan, jeg, tror, at, øh, jeg, jeg, fuldstændig, øh, jeg jeg tilskriver mig alt det, Oscar sagde lige før. Jeg tror, det, som gør, at der er mange mennesker, der tror, at festivalbranchen i Danmark er meget konkurrencemindet, det er den selvfølgelig, fordi selvfølgelig vil man gerne sælge flest billetter, selvfølgelig vil, vil man gerne sælge flest øl. Men til gengæld, så er vi et så lille land som kæmper om de der billetter, så det handler egentlig bare om netværk, og det handler egentlig om, at vi skal hjælpe hinanden på allerbedst bedst mulig måde. Øhm, og det, har vi, det, det oplevede jeg virkelig meget med O-Days, øh, også det arbejde for Distortion for den sags skyld. Men at når man er i nærmere så hjælper man lige hinanden. Ligesom med Move øh, Copenhagen, den der bevægelsesfestival, jeg snakkede om tidligere. At bare det med, at de kan låne 10 øh, hegn af os, det betød alverden for dem, ikke? Øhm, Ja, jeg tænker også, at man, øh, man kan jo også se på det line-up, de forskellige festivaler har. Det er jo mange af de samme kunstnere, de også tager. Så jeg tænker også måske mange af festivalerne ligesom bare sådan breder sig ud, og ikke ligger sig oven i hinanden, så man har muligheden for ligesom at vælge de uger, eller de weekender, der bare passer en bedst. Altså, jeg synes da altid, at man kan finde Andreas Ådebjerg, eller Suspek spil på en eller anden festival, <laughs> eller Carbac North eller et eller andet. Jeg føler altid, Carbac North spiller på af det. Ja, det tror jeg så. <laughs> Men Nikolaj, hvis du lige skal komme med et uh, godt råd at slutte af på, hvad skulle det så være? Åh, oh, investorerne give flere penge. <laughs> Ej, øh, til dem, der laver festival, eller dem, der drømmer om at lave festival, øh, grib telefonen og ring til den person eller den partner, du tror ikke vil være med. Ring alligevel, fordi ofte så vil de faktisk gerne være med på den ene eller den anden måde. Og i forhold til festivalgæsten, så prøv lige at lægge mærke til, hvor nice scenerne nogle gange er. Og hey, det er fedt at arbejde for en festival frivilligt at få en billet. Ja, så måske i Gitz ud og tale dem, der overvejer at blive frivillige, så gør det lige. Og alle dem, der har været frivillige. Ja. ja faktisk måske det bedste råd. Bliv frivillig. <laughs> ja. Ved du, mand? Lad os slutte os af på den, fordi at du har nemlig lyttet til, når den sidste gæste er gået. Mit navn, det er Anna Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 427-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge i radioen. Tusind, tusind tak til Oscar og Nikolaj for at være med i dagens program, og tusind tak til dig, der lyttede. Ja. Det er vildt rundt. Jeg troede, det var der. Det tror jeg, det jeg også, at ah, <laughs> uh, jeg halv rigtigt.